Lehen ondorio gisa, aktualitatea zedo berrietaz jabetzeko bizikion gitresnatuak direla gazteak. Haratago joanki, prentsai aldetik, liseotaren erdiak zuitu ez begiratzen du. Hiruerenak berria eta hamagetaik batek herria. Irratieri dagokienez, kasik denak aktualitatea zabetzen dira ipagaldeko euskal irratietatik. Herena eite betik. Ahatik denak dira frantziako telebista nagusen ikusle. Interneten munduan euskal Guneak badute heien presentzia, baina horren garantzia ikusirik euskalguneak biderkatu bidehkatu beharko dira. Baina egamun basok sosolinguistak emaitzak euskararen begitik aztertzen ditu, eta hona laburpen ari bat. Beraz, lehenik irratia duzu eskolluneda, gero internet, Gero prentsairatzia, eta azkenik uh, telebista. Hala, behaz hox chifreak uh, hotzki aipatu ditugu, baina yeah. bestela, ze irakurketa egiten da, dibideaz hox herriak kasetan, komparaketa bat egiten da, hego aldeko emaitzai begira? Hala, nah, nik egin dute eh, eh? Mol, ez dakit komparaketak zerbait balio duen, eh? Hango, uh, hamalo urtekoak eta jemengo li liceo tarrak ez dituzu hein berean, bainan e, agere duzun hor e, hasteko e, etxe paralizio eta roriak E Euskararen birus askos ekibendu gehiago badutela, hegol hegol dekot maina. Horri dusu ondola spite konpareste ke txerba hori agertzen duzu. Giro hori begira galiten minautzuna, ho ondorioetan markatze iratzia da, euskarako ekoezpena handitzeko eta euskal motivazioa indartzeko. Hala, hori dusu telebista hon gutei Eta Interneten gehiio bon, izan zuk ez zumenan. Z produktu da itparlerhuntan telebtari buruz bisiki guti. ekoizpenik ez balima da nahi duzu eh, izan dadin horre eh, kontsumo. Kontsumoen izaiteko behar da ekoizmena bat duzuen indar giteko, Interneten Interneten eh, gaztetsuak auzu eh, erabiltzen dituzte eh, Internet jokoak. Na, Euskaraz uh, ez dakit zeigaldan mazenez, bila ikarraldean horreztu zuzukaan verik. Gazten končumua nahi du, bali badehen dugu, behar nahi, diande helduen uh, eko izpena, hala hori egan nahi helduen. Zait, asken ic gisa edo bausiabešteik gejiceko? Baan, uh, inkeztau uh, mugatua dela, baitan halere uh, argazki bate maiten naukula, iparraldeko uh, uh, gazteriere buruz, Lan bako zu denan ikuste biziki importantan den diagnoziaren egitea, ikusteko nunga biltzen, ala. Bo, eta nahtian guri euskal edabidei, elan jantxe egitzea. Hala, <risa> lan egiten duzu, ta ikusten duzu, onboriak ere bat idela, eh? Mm. Azteko gure irratiata, irudego irratien zat, biziki kontsula dituzu, euneko bakoitzak, euneko hamabi, biek elgarren artean euneko hiutena, hiutena, hiutena talao entzule eh, bat dituzu, eh? Kasik, Iriak urle ditu embezen bat. Nesta uh -huh. kepi komparaxiunea Bustatzen <laughs> zaizun mainan, jala. Ebe, mileshkare jamun. Baxi etas, bustaldi bat arte. Hai, sanuncha. Adio haizina.